В неї аж захололо на серці. Вона почувала, що до вулиці їй уже недалеко. Вибігши з Ганко, вона наштовхнулася на якусь фігуру. Це був Ріпс. «Куди це ви?» – сказав він ласкаво. «Я?» «Я йду додому», – сказала й дід. «Дозвольте вас проводити». Ріпс, начекаючи відповіді, просунув свою руку під її руку і пішов з нею поруч. «Як ви себе почуваєте в Місвуд?» «Дякую вам, дуже добре». «Коли ж ви збираєтесь їхати до Нью-Йорку?» Ведіт зомліло серце. «Я не збираюсь», – одказала вона. «То ви хочете їхати все-таки в Росію?» «Так», – відповіла вона механічно. «Так», – повторив Ріпс. Після цього він спинився, випустив руку і діти, сказав. «Слухайте, дорога моя, я знаю все». Мізвуд мені розповіла про те, яку телеграму видістали від містера Маклейстона. «Не морочте голови, я вам пропоную вийти за мене заміж». Едіт глянула на сліди хвороби на його обличчі. Кет розповідала їй, що кавалери, які зводять дівчат, обіцяють їм женитись з ними. Вона ще раз подивилася на сліди жахливої хвороби і уявила їх собі на своїм тілі. «Не турбуйтесь!» Доктор Ріпс, сказала вона, і дайте мені спокій. Ріпс хотів щось сказати. Не турбуйтесь, доктор Ріпс, і дайте мені спокій. Я згоджуюсь. А тепер, ідіть, і сьогодні до мене не заходьте. Попошукавши довгенький час по лікарнях та готелях Лондону, Гаррі пішов до розшукового бюра, бо в адресовому бюрі він не міг добитися діла і довелося, отже, йти до легавих. Власне кажучи, Гаррі не дуже-то сподівався за якихось два шилінги знайти собаку, що допоміг би йому відшукати Марту Лорен. Та в передній кімнаті бюра собака сам звернувся до нього і згодився за шилінг і два пенси. Була субота, у Корчмі було повно народу, матроси, портова шпана, обмаль робітників. Гаррі заходив туди, бо сподівався зустріти когось з американців. У двері увійшов атлетично збудований чоловік з диким виразом у маленьких чорних очах. Він підійшов до якогось столика. За ним сиділо душ четверо вже дуже під банкою. Він став коло столика, раптом балачка вщухла, четверо встали як по команді і пішли до іншого столу. Атлет сів за стіл, згріб недоїдки разом з тарілками на підлогу і стукнув кулаком. Підбігла дівчина на високих підборах, нафарбована і набілена. Він щось буркнув. Вона постояла ще секунду і підняла спідницю. Але той не звернув ніякісенької уваги на цей маневр і, стукнувши ще раз кулаком об стіл, зажадав пити. Четверо, що спочатку з острахом і з ненавистю поглядали на атлета, узялися знову пити. Один з них накачався, здавалось, до останнього ступня можливого. Він говорив про німців, про французів, про армійські чоботи, про який свій винахід. Електрична сітка ловити міни в океані. Він розмахував у повітрі руками і бив себе кулаком у груди. «Лорди, міледі, джентльмени і вельмишановна шпана, зверніть увагу на...» Ось тут сидить чоловік, що може перекинути до ногами всю підводну політику ворожих держав. Він почав, гикаючи і заправляючи свою промову нецензурними виразами, викладати докази важливості і потрібності свого винаходу. Але раптом окивнув головою і змовк. «Здається, легше спіймати його самого на пляшку віски, ніж мінув його сітку», – сказав Гаррі до сусідів. Чоловік очуняв, підвів голову і диким пронизливим зором поглянув на Гаррі. Потім рот його розтулився в широку посмішку, і він, добувши з кишені якогось папірця, передав його Гаррі. Гаррі заховав папірця в кишеню і вийшов. «Лондон-стріт, 31. Вуд. Міс Марта Лорен. Ось вона. Собака знайшов дичину. Зоставалося одне. Чи не було за цим ще чогось іншого?» Гаррі призвик не дуже то покладатися на детективів, але треба було найти її будь-що будь. будь. Гаррі йшов швидко.